TARTALÉK ÉLET A BRIT KIRÁLYI családban. Harry Herceg adományokkal kívánja támogatni a brit jótékonysági szervezeteket a könyvből származó bevételeiből. Sussex Hercege eddig már másfél millió dollárt adományozott a Szentébőlnek, amely egy általa alapított szervezet. A szejszó nevű szervezetet, amely a kiszolgáltatottakat támogatja, Édesanyjuk hagyatékából alapították. Leszotóban és Bocvanában élő gyermekeket és fiatalokat támogat, akik a hív AIDS által érintettek. Harry Herceg rendszeresen adományoz más non-profit szervezeteknek is. Legutóbb a Will Child nevű szervezetnek adományozott 300 ezer fontot. A Will Child szervezetnek a Herceg már 15 éve a királyi védnöke. A szervezet célkitűzése hogy a komplex egészségügyi szükségletekre rászoruló gyermekek és fiatalok számára lehetőséget biztosítson, hogy azok otthonukban gyógyulhassanak és ott kaphassanak megfelelő ápolást és ne a rideg kórházi osztályokon. A múlt sohasem halott, de még csak el sem múlt. William Fölkner Prológus Megegyeztünk, hogy a temetés után néhány órával találkozunk a Frogmore kertben, a régi gótikus romoknál. Én értem oda először. Körülnéztem, de nem láttam senkit. Megnéztem a telefonomat. Sem SMS, sem hangposta. Biztos késnek, gondoltam a kőfalnak támaszkodva. Eltettem a telefonomat, és azt mondogattam magamban. Nyugi, csak maradj nyugod. Tipikus áprilisi idő volt. A tél már múlóban volt, de a hamarosan beköszönő tavasz még erőlködött. A fák még csupaszon de a levegő kellemesen lágy volt. Az ég szürkeség ellenére a tulipánok ragyogóan pompáztak. A fény sápat volt ugyan, de a kerteket átszövő indigó kék tó fenségesen ragyogott. Milyen szép ez az egész, gondoltam és egyben milyen szomorú is. Egyszer volt, hol nem volt, ez lett volna az örök otthonom. Ehelyett csak egy újabb rövid megállónak bizonyult. Amikor a feleségemmel elmenekültünk innen, féltve az ép elménket és a testi épségünket, nem voltam biztos benne, hogy valaha is visszajövök. Ez 2020. januárjában történt. Most 15 hónappal később itt voltam napokkal azután, hogy 32 nem fogadott hívásra ébredtem, majd egy rövid, szívszorító beszélgetésre a nagyival. Harry, nagyapa elment. A szél hirtelen felerősödött, hidegebbre fordult az idő. Fagyosan meghúztam a vállam, megdörzsöltem a karom. Rájöttem, hogy jobban alá kellett volna öltöznöm a vékony fehér ingem alá. Azt kívántam, bár csak ne bújtam volna ki a temetési öltönyömből. Bár csak gondoltam volna arra, hogy kabátot hozzak magammal. Hátat fordítottam a szélnek, és megláttam a hátam mögött a gótikus romot, amely a valóságban nem volt gótikusabb, mint a milléniumi kerék. Egy okos építész, egy szimpadias mesterkedés műve volt az egész, mint annyi minden, ami errefelé látható, gondoltam magamban. Elléptem a nyírkos kőfaltól, és egy kis pathoz siettem. Leültem, újra megnéztem a telefonomat, fel és lenéztem a kerti ösvényre. Hol vannak már? Újabb széllökés érkezett. Furcsa, a nagyapám jutott eszembe róla. Talán a hűvös viselkedésére, vagy a jeges humorára gondolhattam. Felidéztem egy bizonyos évekkel ezelőtti közös hétvégénket. Egy barátom, aki csak beszélgetni próbált, megkérdezte nagyapát, Mit gondol a nemrégiben növesztett szakállamról, amely oly sok aggodalmat keltett a királyi családban, és vitákat generált a sajtóban? Kényszerítse a királynő Heri herceget a borotválkozásra? Nagyapa nézett a haveromra, majd az államra nézett, és ördögi vigyorban tört ki, miközben ezt mondta. Á, ez még nem szakál. Mindenki nevetett. Szakállt vagy nem szakált? Ez volt a kérdés, de hagyjuk csak meg nagyapának, hogy több szakált követeljen ennél. Növekedjenek az átkozott viking fényüző Nagyapa határozott véleményére gondoltam, a sok szenvedélyére, kocsikázásra, grillezésre, lövészetre, ételre, sörre, ahogyan az életet felkarolta. Ez volt benne közös anyámmal. Talán azért volt olyan nagy rajongója, Jóval azelőtt, hogy Diana Herceg nő lett volna, amikor még csak Diana Spencer ovonő, Károly Herceg titkos barátnője volt. A nagyapám volt a leghangosabb szószólója anyámnak. Egyesek szerint ő rendezte el a szüleim házasságát. Ha ez tényleg így van, akkor azt lehet mondani, hogy nagyapa volt a fő oka annak, hogy én most itt vagyok. Ha ő nem lett volna, most nem lennék itt én sem, és a testvérem sem. De talán az anyánk is itt lenne, ha nem ment volna hozzá apához. Felidéztem magamban egy beszélgetést, amikor nem sokkal azután, hogy nagyapa betöltötte a 97. életévét, csak én és nagyapa voltunk együtt. A közelgő végről gondolkodott. Azt mondta, hogy már nem képes tovább élni a szenvedélyeinek, és mégis a munka hiányzik neki a legjobban. Munkanélkül, mondta, minden összeomlik. Nem tűnt szomorúnak, de nagyon megnyílt nekem, végül ennyit mondott. Tudnod kell, mikor van itt az ideje, hogy elmenj, Harry. Most a távolba pillantottam, a Frogmore melletti kripták és emlékművek mini égboltja felé. Az királyi temetkezési hely, sokunk végső nyughelye, köztük Viktória királynője is. Valamint a hírhet Veli Simpson és a kétszeresen is hírhet férje Edward, az egykori király, és az én bátyám nyughelye. Miután Edvard lemondott a trónról veliszért, miután elmenekültek Nagy-Britanniából, mindketten aggódtak a végső visszatérésük miatt. Mindketten megszállottan vágytak arra, hogy itt temessék majd el őket. A királynő, a nagyanyám teljesítette a kérésüket, de mindenkitől távolabb helyeztette el őket egy megdőlt platánfa alá. Talán egy utolsó intő új lengetés volt ez, talán egy utolsó számüzetés. Kíváncsi voltam, hogy Willis és Edvard most mit érezhetett a korábbi aggodalmaik miatt. Számított ez végül is valamit? Kíváncsi voltam, hogy egyáltalán gondolkodtak-e rajta. Valami légies birodalomban lebegnek, még mindig a döntéseiken töprengve, vagy már sehol sincsenek és nem gondolkodnak semmiről. Lehet, hogy ezután tényleg nem lesz semmi. A tudatnak, mint az időnek, van-e vége? Vagy talán, gondoltam, most is itt vannak a hamis gótikus rom mellett, vagy mellettem is hallgatják a gondolataimat? És ha igen, talán anyám is? Rágondolva, mint mindig, most is reményt adott az emléke számomra, és feltöltött energiával, de egy szúrásnyibánatot bánatot is okozott. Minden nap hiányzott az anyám, de aznap az idegörlő, frogmóri rendezvú küszöbén azon kaptam magam, hogy vágyakozom utána, és nem tudtam megmondani miért. Mint annyi mindent vele kapcsolatban, ezt is nehéz volt szavakba önteni. Bár anyám hercegnő volt, mégis egy istennőről nevezték el. Mindkét kifejezést gyengének, elégtelennek éreztem. Az emberek rendszeresen hasonlították őt ikonokhoz és szentekhez, Nelson Mandellától kezdve Teréz anyán át Zsandárkig, de minden ilyen összehasonlítás, bár magasztos és szeretetteljes volt, mégis úgy éreztem, hogy messze van a valóságtól. A bolygó legfelismerhetőbb nője, az egyik legkedveltebb, az én anyám, egyszerűen leírhatatlan volt, ez volt a nagy kimondatlan igazság. És mégis, hogyan maradhatott valaki, aki oly messze van a mindennapi nyelvezeten túl, olyan valóságos, olyan kézzel foghatóan jelen, olyan tökéletesen eleven az elmémben. Hogyan volt lehetséges, hogy láttam őt, tisztán, mint a hattyút, amely felém siklik azon az indigó színű tavon? Hogyan hallhattam a nevetését, amely olyan hangos volt, mint az énekes madarak a csupasz fák között? Még mindig? Annyi mindenre nem emlékezem, mert olyan fiatal voltam, amikor meghalt, de a nagyobb csoda mégis az, amire emlékezem. Az elsőprő mosolya, a sebezhető szemei, a filmek, a zene, a ruhák és az édességek iránti gyermeki szeretete, és mi. Ó, mennyire szeretett engem és a bátyámat! Megszállottam. Vallotta be egyszer egy interjúm. Nos, anyu talán éppen azért volt mindenütt jelen, mert leírhatatlan volt, mert ő fény volt tiszta és sugárzó fény, és hogyan is lehetne igazán leírni a fényt. Ezzel még Einstein is küzdött. Nemrégiben a csillagászok átforgatták legnagyobb távcsöveiket, a kozmosz egy apró részére irányították műszereiket, és sikerült megpillantaniuk egy lélegzetelállító állító gömböt, amelyet Éréndelnek neveztek el, ami az óangol hajnal csillag szóból ered. Az Éréndel több milliárd kilométerre van, és valószínűleg már régen eltűnt, közelebb van az űs robbanáshoz, a teremtés pillanatához, mint a mit eljut rendszerünk, és mégis valahogy még mindig látható a halandó szemek számára, mert olyan félelmetesen fényes és káprázatos. Ez volt az anyám. Ezért láttam őt, ezért éreztem őt magam mellett mindig, de különösen azon az áprilisi délutánon, Frogmore-ban. Tény, hogy az ő zászlaját vittem. Azért jöttem a kertekbe, mert békére vágytam. Jobban akartam a békességet, mint bárki más. A családomért, a sajátomért, de az övéért is. Az emberek ma már elfelejtik, hogy anyám mennyire törekedett a békére. Sokszor megkerülte a földet, átkelt aknamezőkön, betegeket ülelgetett, háborús árvákat vígasztalt, mindig azon dolgozott, hogy valahol valakinek békét hozzon, és tudtam, hogy mennyire kétségbe akart békét a fiai között, és köztünk és apa között, és az egész család között. A vinzorok hónapok óta háborúban álltak. Évszázadokra visszamenőleg is voltak viszályok a sorainkban, de ez most más volt. Ez egy teljes körű, nyilvános szakítás volt, és azzal fenyegetett, hogy helyrehozhatatlan lesz. Ezért, bár kifejezetten és kizárólag Nagyapa temetése miatt repültem haza, ott kértem ezt a titkos találkozót bátyámmal, Villivel és apámmal, hogy megbeszéljük a dolgok jelenlását, hogy megtaláljuk a kiutat. Most ismét ránéztem a telefonomra, és még egyszer fellé a kerti ösvényen, és azt hittem, talán meggondolták magukat, talán nem is jönnek el. Egy fél másodpercig azt fontolgattam, hogy feladom és egyedül sétálok egyet a kertben, vagy visszamegyek a házba, ahol az összes unoka testvére iszogatott és nagyapáról mesélt. Aztán végre megláttam őket. Vállat vontak, felém jöttek, komornak, szinte fenyegetőnek tűntek, ahogy szorosan egymás mellett közelítettek hozzám. A gyomrom összeszorult. Általában veszekedtek volna egyik vagy másik dolog miatt, de most úgy tűnt, hogy egységben vannak, egy ligában. Felmerült bennem a gondolat. Várjunk csak, most egy közös sétára jöttünk? Vagy párba párbajozni? Felálltam a padról, tétova lépést tettem feléjük, arcomon félmosolyült. Ők nem mosolyogtak vissza rám. Most kezdett csak igazán dobogni a szívem a melkasomban. Mély levegőt vettem, és gondolatban nyugtatgattam magam. A félelem mellett egyfajta hipertudatosságot és rendkívül intenzív sebezhetőséget éreztem, amit életem más kulcsfontosságú pillanataiban is megtapasztaltam már, anyám koporsója mögött sétálva, amikor először indultam csatába, vagy amikor egy pánikroham közepette kellett beszédet tartanom. Ugyanaz volt az érzésem, hogy belevágtam egy küldetésbe, és nem tudtam, hogy képes vagyok-e rá, hogy végigcsináljam, miközben teljesen tisztában voltam azzal, hogy már nincs visszaút, hogy a sors lassan fölében kerekedik, és nyerekben van, és elemészt. Oké, okay, anyu, gondoltam, és felgyorsítottam a tempót. Most már mehet. Kívánj nekem szerencsét. Az ösvény közepén találkoztunk. Vili, apa, hello. Harold, fájdalmasan langyos fogadtatás. Megfordultunk, egy álltunk, és elindultunk a kavicsos úton a kisborostjánnal borított kőhidonát. Ahogyan egyszerűen beleestünk ebbe a szinkromba, ahogyan szótlanul felvettük ugyanazokat a kimért lépéseket és lehajtott fejeket, plusz a sírok közelsége, hogyan is lehetne bárkit is nem emlékeztetni mami temetésére? Mondogattam magamnak, hogy ne gondoljak erre, inkább gondoljak a lépteink kellemes ropogására és arra, ahogy a szavaink elszálltak, mint füstfoszlányok a szélben. Britek, Windsorok lévén Lazán beszélgetni kezdtünk az időjárásról. Összehasonlítottuk a nagyapa temetéséről való emlékeinket, ő maga tervezte az egészet, a legapróbb részletekig emlékeztettük egymást bűnbánó mosolyjal. Beszélgetés a legkisebbekről Minden másodlagos témát érintettünk, én pedig folyamatosan vártam, hogy rátérjünk az elsődlegesre, és azon tűnődtem, miért tart ilyen sokáig, és azon is, hogy a fenébe tudott apám és a bátyám ilyen nyugodt maradni. Körülnéztem. Elég nagy utat tettünk meg, és most már a királyi temetkezési terület közepén álltunk. Lábunk alatt meg annyi királyi vérrel és mint Hamlet herceg. Ha jobban belegondolok, nem én magam kértem egyszer, hogy ide temessenek? Órákkal azelőtt, hogy elindultam volna a háborúba, a magántitkárom azt mondta, hogy ki kell választanom a helyet, ahol a maradványaimat majd eltemetik, ha a legrosszabb történne. Királyi felség, a háború bizonytalan dolog. Több lehetőség is volt. A Szent György kápolna, a királyi sírbolt Vinzorban, ahol nagyapámat éppen most helyezték el. Nem, nem ezt választottam, mert a kertek gyönyörűek voltak, és mert békésnek tűnt. A lábunk majdnem Willis Simpson arcán taposott. Pa mikroelőadásba kezdett erről a rokonról itt, arról a királyúnok a testvérről ott, az összes egykori kiváló hercegről és hercegnőről, lordról és hölgyről, akik jelenleg már a párizsitalat laknak. Mivel egész életében a történelmet tanulmányozta, rengeteg információt tudott megosztani, és egy részem azt hitte, hogy órákig fogunk ott lenni, és hogy a végén talán lesz egy teszt is, hogy rendesen figyeltem-e. Szerencsére hamarosan abba hagyta, és tovább mentünk a tó övező füvön, és megérkeztünk egy gyönyörű kis nárcizfolthoz. Ott végre rátértünk a lényegre. Megpróbáltam elmagyarázni a dolgok sajátos oldalát. Nem voltam a legjobb formámban. Először is még mindig ideges voltam, küzdöttem, hogy kordában tartsam az érzelmeimet, miközben igyekeztem tömören és pontosan fogalmazni. Ráadásul megfogadtam, hogy nem hagyom, hogy ez a találkozás újabb vitába torkoljon. De hamar rájöttem, hogy ez nem rajtam múlik. Apának és vili is megvolt a maga szerepe, és harcra készen érkeztek. Valahányszor új magyarázattal próbálkoztam, új gondolatmenetbe kezdtem, egyikük vagy mindkettőjük félbeszakított. Különösen Vili nem akart hallani semmiről. Miután többször is leállított, ő és én elkezdtünk veszekedni, és ugyanazokat a dolgokat mondtuk, amiket már hónapok óta, évek óta mondogattunk egymásnak. Annyira elmérgesedett a helyzet, hogy apa felemelte a kezét. Elég volt. Közénk állt, és felnézett a kipirult arcunkra. Kérlek, fiúk, ne tegyétek az utolsó éveimet szenvedéssé. A hangja reszelős, törékeny volt. Ha őszinte akarok lenni, öregnek hangzott. Nagyapára gondoltam. Egyszer csak valami megmozdult bennem. Ránéztem Vilire, igazára igazán ránéztem, talán először kisfiúkorunk óta. Mindent magamba szívtam, az ismerős mogorva tekintetét, ami mindig is jellemezte a velem való kemény bánásmódjakor, riasztó kopasságát, ami előre haladottabb volt, mint az enyémé, a híres hasonlóságát mamival, ami az idő múlásával egyre csak halványult, bizonyos szempontból a tükörképem volt, bizonyos szempontból pedig az ellentétem. A szeretett bátyám, az űs ellenségem. Hogy történhetett ez? Hirtelen nagyon fáradtnak éreztem magam. Haza akartam menni, és rájöttem, milyen bonyolult fogalommá vált az otthon szó, vagy talán mindig is az volt. A kertek, a város. A nemzet felé mutattam, és azt mondtam. Vili, ennek az otthonunknak kellett volna lennie. Itt akartunk élni életünk végéig. Elmentél, Harold. Igen. És tudod miért? Nem tudom. Te nem tudod? Őszintén szólva nem. Hátrahőköltem. Nem hittem el, amit hallottam. Az egy dolog, hogy nem értettünk egyet abban, hogy ki a hibás, vagy hogy a dolgok hogyan alakulhattak volna másképp, de hogy ő azt állította, hogy egyáltalán nem ismeri az okokat, amiért elmenekültem a szülőföldemről, a földről, amiért harcoltam, és kész voltam meghalni a szülőföldemről. Ez a feszült kifejezés. Azt állítani, hogy nem ismeri, hogy a feleségem és én, miért tettük meg azt a drasztikus lépést, hogy fogtuk a gyermekünket, és egyszerűen elmenekültünk, mint a pokol, Hátrahagyva mindent, házat, barátokat, bútorokat. Tényleg? Felnéztem a fákra. Nem tudod? Harold, őszintén nem tudom. Pa fordultam. Olyan arc kifejezéssel nézett rám, ami azt mondta, én sem tudom. Hűha, gondoltam. Talán tényleg nem tudják. Megdöbbentő, de talán igaz volt. És ha nem tudták, miért mentem el, talán nem ismertek engem, egyáltalán nem, és talán soha nem is ismernek majd igazán, és hogy őszinte legyek, talán én sem. Ettől a gondolattól megborzongtam, nem csak a hidegtől, szörnyen egyedül éreztem magam, de egyben fel is pesdített. Arra gondoltam, el kell mondanom nekik. Hogyan mondhatnám el nekik? Nem tudom. Túl sokáig tartana. Különben is. Nyilvánvalóan nincsenek abban a lelki állapotban, hogy meghallgassanak. Legalábbis most nem, ma nem. És így, Apa, Vili, világ, tessék.